بسم اللہ الرحمن الرحیم باب الصلاة علی جنازتی فی المسجد نی باب کی دام اصدرہ ذکر کری کہی دا جنازی منز کی جائز دے ک جائز نہ لے روایتوں نے دی کی دو قسم د لباب اول روایت دا جواز معلومی گی او آخرین روایت دا باب دا غین آدمی جواز معلومی چنانچه اول <سؤال> حدیث کی راغلی چما رسول <سؤال> الله سلام على سحیل ابن البیزا الا في المسجد چنبی علیہ السلام بسحیل ابن البیزا جناز جماعت کی گھڑیوار قودر ایم روایت چکم دا بحرر رضی اللہ اترانون نقل لے باکرازی من صلح في جنازت فی المسجد فلا شیئ اللہ چائذ بجماعت کی جنازہ وکلا دا دا پارائش شیمنی شیمان ای سراوی بن کی یوهینہ په کحو کې مخالفت راغله لې شوافی حنابلہ په جواز قیننی چې ندیم بجماعت کی چائذ دی او دا نہ په دمال کې حضرت پرې دی نه جاي اغتلال چې په وقاهه کې راغله اېمو کې د وځي اغتلال د روايات نشي تاسو ورېدل تاریخي بری تفصیل لري چې کوم نری قال د جناذيب په منځاب جمعات کې نو دوي چې دا نبی عليه الصلاة السلام په دور کې ځان نزه امام بخاری حدیث ذکر کرده دید جاشید جنازک اللہ کیدان ننبی علیہ السلام رہو تو بار دا اصحابہ و سم رہو آتا انکہ پا آمو حالاتو کی پجماعت کی منزد السلام بکھڑے دا دیننا معلومه سپا محالاتو کې نبی له په جماعت کې مونږ نه راکړې فاطی شاہدیس شیر جل چې سوہیب ابن بیزا په تو زممن باندې نبی له سلام کې مونږ کړه او دا د عذر د وجه نو دا عذر شېو نو عذر داو چې نبی له او یا بنده جي تو عذري چا ما نيوي د وتلونا بهر مصليت څنګه په خوا زمون دي چې د په وخت بیا کې دي شي بلا کراحت تلکه باران دی. او د پټي انتظام نكې مصلا مو سقف ندي دغه په دغه وخت کې جمعات کې د جنازي منوشين بلا کراحت یا داسې وي چې مثلا مثلا ولیده مړي په جمعات کې مآت کې په وخت اړتیا نه واتی دامي عذر دی یا هغه پارا هغه کټ جنازي جمعات تر ور د شي په جنازه کې په جمعات کې هغه شو یا له دې ځمانه کې په مکه مکرمه کې بهر د یو کولاو ځای نشته خالت خلق را جمع شي مجبورن جنازي ذا بحرمتن ا مسجد الحرام تن هر چې مسجد نبوي ده باید کې جنازي مونږ چكې نو غوري د لريچکټ اغه بحري بار اذن صفونه ولاړي نو دا یې عذر په دنیا چل دې مقام نشي او دا خبره ده دیانو د باره هم ده په حرمینو کې د اې د په جماعت کې وري بار د ځکو له زینشت چې ټول خلق یک یتې د مجبوري حق أما په حالاتو حالات کې د جماعت خو له تقدس ته دې نه دې په قبول باندې هغه تقدس پای پا مالکی مثلا د مړینه منګیندا چې د باجی امور اخراج شي په بای په مسجد وشي ده مسجد ده تقدس خیلاف راژیس باقبل ده حدیث چی کم ده عیشی رضی اللہ و ترانحاره ناغی دا مضمونم داره دا مستنیب در تلگ مختصر راژیس امام مسلم ده حدیث تفسیری نقل دی چې ساری بنیابی وقاص رضی اللہ و ترانحون چی اپات شو ناغی شی رضی اللہ و ترانحاوی چی جماعت تی دا داخل کی چی زمد جنازی منز و کما خلق دا خبره نشنا غنل درې نه انکار وکړل په موخه شریف الله تعالی هغه فرمایلی چې سوځي چې ته خبره یې راشو حال لري چې نبی اسلام نبی ذا په دوه ځونه باندې مونږ نو کړې مګر په جماعت کې کړو د پای کې مستغلال دا, دا خلقو لپاره نشته چې کومه وای چې دې سي حديث کرا غلي چې کدا عام معمول د نبی اسلام او صحابه کرام او تابعین د هغه وخت د دین انکار نکور ماالم چې دا وخت ته حاله عموما نه هره قبلينه و زرت په جنبيه اسلام یا کم کم د بیان جواز د لپاره کړل دي صرف لپاره کړل لکه جواز پر چې اندکه چې خلق تاسو اعزاز راضي به هیڅ ممنوع نه کېږي او بیان جواز د کراحت جو کیږي مکروه تنبیه سره چې د متبارک یو شی مکروه تنبیه ني وي نه بیرته نام پر شان کې نه وي یو کې د د بیان جواز بل جانب نه دې حدیث ته بهره د کلام کې او داغو دې حدیث ته جواب کوي چې دا حدیث د زعيب ته د غریګی صالح مولای تو امر او راوی زعیب تے او دویم امدان چی باز روایتونی کی پلاش اعلی ہی راگی پلاش اعلی ہی راگی پلاش اعلی ہی دا جواب گو کہ سی روایتونی میں پلاش اعلی هوری اور جی سالیخ خبرانا دار راوی زعیب نرے سالیخ مولای تو امجرے لاغبارا کی یحیو ابن معین دایویلی چی آخر وقت کی ای اغه مختلات شویو اختلاط راغلو د ماو ادمه سلام علیکم دا سمول جری او تعدیل مساله دا نه کوم روایت کې اختلاط راشي چې جاجه دا غنه روایت دې قبل الاختلاط نو دغه صحیح او کم روایت چې دا بعد د اختلاط دې څخه شوي وي نه نه صحیح او راوی دې ایبنی ایبی زیب تسالینا چی روایتونا اغیسی نزا قبر الاختلاعات روایتونا بید باد الاختلاعات مسئلہ پوش ہوئی تا سو حاکزا ینبغی ایوفا محاضن مقام بیزاجی ری سحیل نمورنم دے اثر کی دیل نو منو نمی پلان وهاب دي ربيعه قريشيو بهري دا سهيل قديم الاسلام ده هجرت ابشیتم کړو بهر ته مکی ته راغلو به عزت مدینه ته کو بدر گیرشی شو حاضر شویو او نورم غزوات کې د حاضرې شو دل په نه هم کال هجرت دی پات شوی انا بن مجهام بن قتله ما عايش لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على النبي فري قال حدثنا محمد قال حدثنا يحيى عن ابي امن ربي قال حدثني مثله تو امجان بن هري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال حدثنا ابن ورشل تهور قال حدثنا عثمان قال حدثنا عبد قال حدثنا نصر النووي للداخل قال تعالى وحببنا اليك وذكرناك فالنقلة ثلاث ساعات قال رسول الله جنان ان الشمس تقيم لا او ما قربهم وانا رحمة الله والشمس بالدره حتى ذات الروحين يقوم قائم الظهيره حتى تميل وحين تذهب الشمس للغروب ان تظهر القمر بابد ظهرينت الليل والشمس سليمان خندار انذرا دا دا قديره ذي تستازو بزينكي سماستلين بس للكس سو دي وشي تكينم دې ماده که پر اوګل چې مو جماعت کې دی او ولیده مرید دی نو ودی ګوز دات په اوګل چې مو ته کې بل جماعت ته ختم القرآن لپاره تلشي او کنه کولی نه خبره نه هواته خبره و باجن په به سوالات صلوات را دي الله کی شان نشیدلې څه خبره کون نشیدلې خلاص شو نشید لیه از اب خبر در د جمعاو تاکیب سیب دجومیه دمانزه دا پاراب کی خبر شوده ختمل قرآن دا پاراب از تگلیشتا بابو دپنین دا تلوی شمس و غروبی ها بابو دی بیان دا تپن دولو کی پوخ در آختل د نور کی یو د پریوتو کی دیگه حدیث مستنیب ذکر کرده ده او بن عمیر وی چیدری سعاد تی چونے بیرے سلامنگی امنا کولو حنو صلی پی ہننا چپتا دری سعادو کی منگ منزو کو یا پا قبر کی منگ دایخل کو بدی کی خپل مڈیو چی کلنور راخی جی بازی غتن راخ کارکی دن کے تردی چی خسم راو نخی او کل چوہ دری گی پودری دو دا غرمہ کے وحین او کله چوری کی او دلې دونکي د ګرمۍ څخه سایه وډی ته دي او پاوو کی چې محل شینوار را د پاره پروته ته دي پری نو یو کما قال علاوه تمه سمه کی کتاب الصلات کی د اوقات بیان شوي دي او بری خبرم صحت کی تاسو پر شوي چې اوقات مقروحه دړي اوقات یو وقت طلوع شمس ته بلده غروب شمس ته بلده استغاؤ شمس, شمس, شمس او دو اوقات چې چه امکروه دی پریمانه چه نپل پکنه کی یو بعد طلوع الفجر الا رکعته الفجر او دویم بعد صلات العصر الى غروب شمس دی کی کراهات سی پیتی بار در نپل قولو سر نور کوسو قزار اوړی دي درته د کی یا سراد جنازي کی قولېش اچھا اوس دغه اوقات ثلاثه چري نو پدې کې مېریم امام مالک په پنيزبانی دا وقت الاستواء اوقات مقره او کینره سری وقت الدوله وقت الغروب ده نور ايما قاېلې پدې اوقات باندې په دې اوقات ثلاثو کې دو مسلی، یو مسلی را چی دی جنازی مونز پری کسوکرولیشی کنه او دو مسلی را د دپن الماییت تا چی پری اوقاتو سلاسو کی مرد پرکیدیشی کنه دو مسلی سولات عالی الماییت پری اوقاتو کی دی امام احمد سی پنیز باندی مکروح او دی امام مالک سی با پنیز باندی ریپ دو وختونو کې مکروه دي چې دلو او ورو دا د استوا په وخت کې نه ده مکروه او د امامي شافعي دي پنځبان کې جائز ده بلا کراحت د کمک تر اف کی په انشاء الله راشي چې امامي شافعي دی د مسلک دي چې هغه نو په جزات وي دا په اوقات صلواتو کې کېږي چې نن جګافری قایل دا په اوقاتو کې کېږي دا ګټه سبب دی دیو جنہ دا جنازه م سبب ده نام په اوقاتو صلواتو کې بلا کراحت جائز ده زمونږ د نه په مسلک پرې کېدارې چکه چرته جنازه په یو وخت سره سوي کي حزير شو نو بهي کول شي بلا کراهته اولادي کول تاخير ډير غټه ګناه ده تاخير ډيره غټه ګناه ده البته خبره ده چې موږ په دې وخت ترسته کول داخله کته اوس مړې وقد تدور شمسا رجل نظر است كه استور شمسا يا اورو شمسا مداخله تحذير كوليش برك كول او قناه هل تو ترست كه ما دان لري بكار لريزان یادره بكار دوه مساله تدبير الميته تدبير الميت اوقات صلاه سو کي جيزه بلا کرها رهي موصرا سو پنځ ابو هاني پماريك شاكي رحمهم او دا امام احمد سے بنی رضاندي تدفین المیدان پر وقات الصلوۃ و سلام کی مقروہ ہے مسئلہ داشودہ او دا حدیث دی امام احمد سے بنی ظاہر محمول نے کی او نق برپی ان موتانا زمب کہ نشکوڑے جنازہ مویو کنو او تدفین پک هم کی وشکوے مشهور ہے چې مستنی حنبلی ری پک ادا زمنګ پنځبان دي ان نغبر فيهن موتانا د نه مراد صلات عل الجنازه ده په دې اوقات صلات وکي قصدا سوق مسجد تر طرف راغې هغه دې مراد اي حنا ده شوابي حضرت دامه ان نشکهوري دغه دې پنځباندی او دې اوقات ملہ کراحت ہے یہ نو نوویرہ المح اللہ ندیمانہ کی تام مدد دفن تامو دبر ما عمدن تاخیر کی کی کی ہتا جی تیرا ورت نو گویہ کی دا کراحت پر تاخیر کی شو پر تدبین کنا سکے تاخیر وا وا ان مرینا ورک در ذر کرتن نماز ماته دی نو کو دا در به غو له په ماله رسول الله بابنی زاهه زر جناز جناز الرجال و النساء م یقدم ذکر کای چی په یوت مانی غنی جناز ابی کیا کرنا چاہیے قدر جنازی دثی کیدا په قدرت یالوی هم سمسلهشتې واند کې نه و کم امام تنزیه کې حکم قبلي تا مسئله نشته توريزانه دې مسئله نشته مسئله او کې دې جنازه ته سړیا مې دخلې په نه مسئله نه چې اوس دې امام تبا جنازه ته سړی قریب کولو شي کرا دی روایت کې داراله دا, دا مولا الحارث بن نوفلوي چې دغه رشیو جنازي د ام کلثوم ته او دا غیبی د ام کلثوم د عمر د ام په بیانو کې وا او دا غیبی زید بن کلثوم نو یې ګرځو الک مما مم هغه کې امام چې امام تنیز دیو فان کردو دا خبر ما نشنا او ایدہ ماشوم امام تنیز دیشو زنانا چی و شو نبا قوم کی جلیر القدر صحابو ابن آمباس ابو سید خدری ابو قطاد ابو حررہ اردوان تعالی حجمائید این طول ہی حاضی سننہ دا سننطریقہ دا چی کم ناری نوی نو او امام تا قریب کولے کی او زنان بای نوی قریب قبلی تا چنان چې دغه مذهب ده اثر علماء المتا حسن مزري سالم قاسموي چې د زنا نو جنازه به امام او د رجال جنازه به بلیتا تربت تقریبا د بیا که حالمه ابن رشد طریق یو بل مستکم ذکر کړي لري چې په هاريو باندې وا جدا جنازه کې دي شي الګ باندې ځانل او جنانه باندې ځان د دین او استاد معلوم شي چې ګڼي جنازي په یو ځلماندي کې دی شي په یو جنازه ټول باندې او کې لسی شدي دیرشي تلوي اگر یو په خداشي مړی راځي او خو جداد جدای کوي نوم هم په کاوې تیبه تردا د دې باندې کې خلک پتا دی کې او بیا کرے جرمی او کرے سړدي او کرے صحیح نو صحیح غيوزل باندې ټول کې په طریقې مې مدغي چې جاری نو خو یو ترتیب سره او کرے جانې څو نو امام ته وداري ځال قریب شي او نه ساوچو نو دې دی طرف تا قریب شي یاد نشه اوس په ګورې دي څو خې تم خطر عليږي بابن این ای الامام من المیدیزا صلی اللہ علیہی باب کی دامہ سر زکر کئی چی چرت بودریگی امام مڈیتا کلا چی پا مڈیوانیمونز جنازی کئی آیت داو دا سر سر سر بودریگی کسی نیر سر بودریگی کده نامر سر بودریگی کده خفوز سر بودریگی کمزیکی بودریگی دا امام مسلک دادے کدې سړی جنازه دا د دې ته په معنی ای مسلسهونه زموږ دی امام ابو حنیفه شافعی احمد رحمهم الله امام مالک دی وای د سړی جنازه کوي دې معنی څه وو تدری او کزنانی د امام مسلک دایې باندې په اړه کې امره چې څنګه سړی سینی سره مخامدريږي نه نه سيني هم مخامخه ودري ياده شو کمزه کې بودريږي سيني صداي ایمان زهره مدارلتي کې بودريږي ريني رجل او امر اپكي برابره البتا امامي شافعي سي وای چې حيال عجيزتي هه کوڼړتي سره برابر امام احمد وای درمیان کې امام مالك سي وای حیاء لمن کبی هدوگی خوارج خوارج او دا اغوام زبونه زنانه ببارک مختلف تی او دا امام سی مسلک تصرید و خیز ببارک اوشاد اوشاد اوشاد اوشاد تازو پوشوه حدیث الباب راش دا حدیث کی ابو غالب وی ذو پاسیکۃ المربد مقام کیما لا بسره کی جنم دے سیکرال سرکی کو سی تو ایت او مربد دو خانو طڑلو زیتا و ایت خدا دے نوم دے امر ر جنازہ نو تیرہ سوج جنازہ دا اثر خلق دیر او یہ خلق دا جنازہ دا ابن عمر بن عمر دا عمر, دا عمر, دا عمر نظر پسی ور پسیو شما ناسا پا زم خاماق شم نیو سری صحیح چو پا چادر نره او دی پا ترکی تلکی از بانی سور بوری زانا تلکی از علا یو سیو پا سرد دمانی شرختون یو رو میال اکیی من شمس چی دی بچکو دنورنا دارب چکم چادر اچیز رو میالونه قول دما ته پوسکو من حضرت ده خان سوق ده دا مشر ده اصل کې زمینداران او مشر تو نه دي نه دي کتاب ولي او خدا يا ممګني چې دي مشر نوی سري خلقو د انس ابن مالک تي کلچ کې خدای سجنا دان قدري دو انس رجل انه مو زه او سرستو ما نو حائل زم ما د ادری دو اندرازی سرطرفتا اندرازی ماانا بسنکو یا لکانو سرطرفتا ده جانکتا ادری دو دا اندرازی دی داما سننچی ده سرزکرکتا اچھا مستقا سرسا ادری دو <ambiente alumnios> او کتازو سو چو گئی اندا دا من دا خفو ترابتنه دا کم ترابتنه نا سینه سو دوید نور روایتو نا نایی دلیل دی نا پا کم تکبیرات اربع تکبیران سلور تکبیراتی ہوئی لمیتولنه و گدواله و پولمیسرینه جلتی و کڑا نزینه و جباز پیو جنازه کی گرنی دواغانی واید شاید خلو پوکی کیو گرمی او ا لم <سؤال> یت ولم م یسر دا ګور سم زابا مې شروع شه پدو کیناستونو خلکو ای ابو حمزه المراه <سؤال> دا جنازه یوزنانا انصاریه دا غورانی زیری دراو پدی منی ناشن چادر شینو زنانه باندې کم چادر اچي او درې دوستانه ته جللو تنو خو دا کونا تور دي کې نو مزي کو په ديما نه پرشاد نه مزد د پڅړی سره ورته تدګیرا به کې نستونه یا لا ابن زياد ای ابو حمزه دا سیو نبی السلام چې مزي کو په جنازه پرشاد نه مزد د پڅړی تکبیرات وی په دې سره او درې دوستانه سره د څړی سره او کونا تور جنازې ترانو او دا او وی ابو حمزه او ته ماره سولي لای ته غزا یې په امره درځه کړل ته پوسه و نغه بده د باذرو باذرو خبره ته پوسه کول قال ان د نبی رسلم مه راوتی مشکین امره یو کړه پمنګا چې منګول نه خپل اسنارو ته شاګانو خپلونه ساتو واره و و او پهقوم د کاررو ک او سړی چې حملی کوه پهماندي چې کو مونګ په یا دو کو نه احتی نه کو مونګ چې کو می وي د اصل ماه ټ کول د دراز د خل ټ کو یا ما تول چې خلکل او هاتم انسان په خوب ش. منګټ کولو او چې کوو نو الله <سؤال> دوله شکه او شروعوردي او چې راتل را و بش یو بهات کو د نوبی اسلام سره په اسلاماندي اوویل یو سړی د د نوبییر اسلام نه انله نظرن پهه نظر دهته را الله پاک مییرره جوری لدي او سر کاره منلی احتمونونه. چونن ردی چی مانگی چه قولونو خاما خسر بوالا وام یہ خوبا یو راد لگرانای اسلام بانی بیعت که نون دی سر داندر بینتر سر زنبیخ بینیانی سر در چه کل مراوز بیستر نو کل چه ولی دو نبی علی صلات السلام خب نو چب شو نبی علی صلات و سلام اور راوستر و شو سرد نو کل چه و اندلنا اللہ پیغمبر دی سر دارا نو دیوی ایدنا اللہ پیغمبراتوبتوی للہی د الله تربت ایمان ميراوله نو لازم بند کو د الله پیغمبر بیا ته وسنه کو چې پره نظر دی وای بل تربته ثړای سکه چې نظر کړي فجال رجل شروع سلايت صدام محی محی ته کې دوه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته نن تا تولي مغیر مسجد کې دوه میام راو چې ندير السلام ست امرو کې بي قتل لنا پره وړینه وړړو و جاله شروع یها برستم یریدو د پیامبر درام نه یت پروچه تاتر کیږي دره پسپلا امه مغه تراری نه بیره زمات چوا ساتل مړیکا اول دی نه بیره تم خلاص را باندې کړین بیا تو سره نه کیدا علامه دی دا چاله که وهه کړه ول بیا تو را کا نو کلاچ پوری دل دلا پیامبر نو ولایت نو شان چیرې سنکه یتی قطم نظر کړی دی نبیات یو تو نو اوسه دړېوي چې اې داله پیامرا نزدې نظر پاتې شو حزیش. نبي عليه السلام ورته وی ان دې چې امه او سې کانو هو مالات مو ساتل دنه تر دې الا لې تو بي بنذره کما دې باې په نظر کورکی او تنه سي نو اوسه دړې ورته اې داله پیامرا لا امو سې لې ولي شارده کول ماته شیراوی کوله چلو بهي خړا د پښه نوو نبی صلی الله علیه و سلم انه شاندار لتر نبی ندير بار د جایزه په امره یو میذ جي اشاره وکي په امبرانو کار تپاسو تري په اشاره باندې کار نه ما كه امبا بقتل الاسير ولا يرضى عليه الاسلام کې د عبد الرحیم مصرا مبارک کیږي تر شویو ابا جلپا زئی انه لا ین بغیر نبی ان تكون خائنۃ اعوذ پیغمبر شان داري داغه پاره یعنی سرق رستریجو اشاره په سر قوت د تی داره پداره الله داو کی توکل او صبر تمخ تراړو انث رز جل وتر نو سنگ د زنانه کوناټو ترته ودریدو تکام تو سره د خلاف او دې تاسو نه ته وي ابو غالب واي ما ته د دا مننه په دې باندې کې پزناناله په ناټو سره نو ما د خلقوي انه شاندارين انه ما خبر دادو بلنه دا كان او نبي عليه السلام تګوي 34 دوه په کناټو د زنان سره ورل لانه لم تکن نوش اوکه نووش نو اوکه سنو اذن نو پره کټونو باندې چپرکټي نه وي تو سرت زمانہ وا نه بينه درم بدلته ودرته خلقونه داهېته پټ شي فکان ال امام يقوم احيال عجزتها استره من القوم نو امام وو دو د عزت د قوم نه پټه این دل دیشکال <سؤال> داره چې تاسو گوری دیو صاب را دیش بایی نعاشی اخدارو نعاشی اخدارو ما کهیر شو کنه دا نرخنگ جواب چری دا غیی جواب با تاسو داوکی کوي دا غیی جواب با تاسو داوکی کوي چې تنبی علی د در دور خودا غوا مومکن د جنات عز الله <سؤال> تعالی <سؤال> اوه <us> مسلک کله دغه سی چې جنا نه کناټو ته ورته صرف قاعده برابر ده کناشیو کو نه کنا د نوش د وجه نه د دې ورته څوغه انده زه هم مسلک دار په وسیبه اره کې به پوسوی شکل بالغ او نابالغ د نه ده یو د شي نو کوم چې د بالغ ته پراندی او کوم چې مشوم نه پاره دي دوانو وایا کباحت نه فکینی او کدوانو نه یووې د بالي غوړې مشومان مخ په لره مالنګ نه پاره د بالي غو وې او مشوم نه پاره مشوم وایو کوي او وایي دنګینشته د مړی په جناز باندې هغه ساده چرول شي د قران اياتونو په نهښته شي دما د سماق کیو امیو کی ده در آیتłość الکرسی <سؤال> کا اید است تام بیر زندگی Couldیل و قرآن؛ من زندگی ت mulheres ڈوان ةرین ولی آنستان قالت دیسان ل banks تیوان قالو عورد геро و کلیم را سر خود رضا اگور پاری کلیم در آئیان ج siz ما اید میګره غلی محمود زکو رسول د نبی صلی الله علیه وسلم څومره ابن جنډوب دی په زنا نه څخ په پاس کې مړا وو او درې دوه نبی صلی الله علیه وسلم په دیوانی د پاره د مازه په درمیان کې کولی دا حدیث څوکږي د حنفی مسلک خلاف دی او مخ کی ټکم مسلک د امام احمد مسلک کې شوراوی ته موافق دی نو تاسو د دې په جواب کې راځی ویلې چې دا حدیث مسلک د خلاف دی دا هیونه ذاتي دا واستيت دي دا ست نه اپ ټول <سؤال> په دیوار سره منه دا بدن واستيت مراد دي او د انسان نه څنګه دي د نیت واست ویږي په اړیکه سره چې دین نه لاندې د انسان خیر تر راضي او پنده راضي او پرته د انسان غیرضي او سر راضي نو دهم واست تهدي مخه لګي بل ممکن د چې بیان الجواز د پاره نبی اسلام کوي ځکه دا ود او ددل کمې ګنه چوخه تسپرز نري خامخ په بدغ زه ته ودري د جنازه او شوکو په ځای ودري د جنازه کول شو بد خبر ادم ده چا هم تر سره کما کسان چی لري وي ناغنسي دا مخصوص سواله چې دا یې یقیني دغه ډول کریشي چې دل لري نه د دغدګي څخه کړه او نو نبی اسلام سي وائے وائے امام ابو بکر قال جنازه ذكر حدثنا محمد بن صالح روایات دی باب کی مختلی پر آگل، اونو المعبود تاسو گوری گرن روایتوی نقل کری، دا دریو نوالت تر نه پوری روایات آگل، دری روایتونا سلورو پینزو گو نحا، خو آخر الامر اتفاق بے پسل رو راگل، آخر الامر اتفاق پسو راگل، چنانچه ما سلام دادا، اوز پریگی دیسی ما تدویحا خیلاف سواد آخلقونا، ځواب ته پته ایږي چې بریجنہ زو کې ډېر مختلف خلک راغري او پدې چې مونږ یو خبرو وکړو اختلاف د ښو کالې جوړي نوی خبره راځي کنه نوی خبره چې اختلاف کولې جوړي علاوه د بداعتور دوکه کې اختلاف راشي نو سم سره نه شي کېاتور دوکه کرا شي سم ده د غلط رسم ریواجو کې کراش شي یو راج جایز جائز کار دی دا یو بری دې کې مسله جوړه اختلافات راوري نوځم مسردان چې څلور جنګ تبيرات پائی جنازه باندې درځلور تکبيرات دی اول تکبير د نیت نه پسي دویم تکبير د سنا او دعا نه پسي او دریم تکبير د صلات علی نبی نه پسي او څلورم تکبير د دعا نه پسي دا نور ترتیب السلام ګرځو ولې ترتیب جنازه کې یو قول داره چه دو خبری, دو خبری پرز یو قیام ده پاره ده مستطویع نیازه بغیر دعوزه ما جنازه پناسته نیسی او دویم تکبیرات اربعان علامہ امن الحمام سی قول نقل کرنه ارکان ده جنازی دری قیام تکبیرات او دعا قیام تکبیراتم او دعا نبی علیه السلام ترشو بی قبرین غربین پی و قبر تازان دیو سب پا جوړلو جوکلو و قبر علیه اربان نبی علیه السلام پا سرور صلور تک بیرات کې په پا قبر دماغزا مسل را لن خود پرسته پا روستا مستقیل باب را روان دے مداغا مسلح مدلتی منچیڑو باب صلاح تلال قبر رستا اگو رن نظر و په هر دنه شابي ما شابي ته وي مصاوي ته هدي تر چامن کړه او استقامه چې ککه زره بهن کړه دې من شهيده هو سوج چې حاضر شوی ودې تا جواب درلني عباس رضی الله او مزدلق دانه په <مزلق دانے> جنازې زوانی تکبیرات ویل کېږي د غېنه کم نه کوي دغه مزدقداري چې زبوي ده دغه مستطفی شو چې زيري نه هر کم تکبیر به دو جنازې څلوړ ویلو دو جنازه کو نيبي السلام دات قوال قال ابو داوود و اذه حديث ابن مصعبن الماوس ازان حضرت کابل او ابن المسنامه ما در ابن المسنال فاضل دی بلخانه دی اچھا امام ہمارے پروردگار جنازہ دی جناب حضرت محمد بن امام ابو حنیفہ امام مالک سے وئی چہ کی قرات نشی امام شافعی، امام احمد، ایساق ابن راوی، اغویب جنازه کی قرآتش دید. صحابہ کرام و طابعین کی مذہبون داستی. عمر بن خطاب، علی بن ابی طالب، عبداللہ بن عمر، ابو حریران، طابعین کی اطوات تاو سید المسایب، ابن سیرین، سیدن جبیر، شعبی حکم، دو طولوی صرفت او ابو حریران، دا، نقل شوهد دې نو مرنا فرعتاں چې پدې کې قرت نشتی تاسو مو ته امامي مالک په ولستری غوښتل روانې ټول پدې شوهد دې جلال چې دا رايوې صلاه لا جنازه ماد ابن عباس په جنازه مسکره لاږي پاتیا ته کتاب ویل او دې کې انها من السننه دا سنت دا سنت دا معنی نه چې دا په حديثه یو حديث موږ درځني شي پیش چی نبی علیہ السلام و جنازه کی قرآت پاتیحی کھڑی لی سبت صحابه کرامو اقتغری طریقی دن اغا مختلی پاکی شودی عبدالعیم نے امباس پاتیحوی لی اوباز روایت روکی صورت امراغ لی ندیو جنہ ان حضم زاہیری مسلک دانی چی پاتیحای اولندی صورتو سمیوزے کولواڑی بلقو اللہ دانی چی دا ہر تکبیر سر پاتیحویت پکار زمنگ مسلک تی کی دانی چی که پاتیه سو دا دعا اویی خوشو ٹیک ده پنیت د دعا او پنیت د قرط ندا دستی ایده که چی گرن په کرامنا پا دی کی رویتو ندی چی والا یقراؤ و لیسا بی اقتراض والم یقراؤ دستی گرن انفاد راگ گر. نو پا دی سید بانی دیل وستلان میشن دی. موتای من مالی کی غرویت دابو ری دا دا دی چدلان چاته پوس کړو څنګه جنا دې کنا مو داوي چدلان شمو الله ګروي موندا جنا بس حمد وسنا الحمد وسنا څنګه ویلنه غانو حمد وسنا حمد الله او وسنا الله نو حمد سنا مقدا چې دعا کول شي او پات شي سبحانك اللهم به حمد کې اندر سناي وهي کرا کدا دعا سو کوي کدا ديني یا فاتحه بنند دعاوی د قبول بنند غربانی ذکر د جنازي اثر اقافت دعا دا ن قرت مله سرکه تر ته پوسنه کوي وجه جل ثناوک کی کی نه وای چې دعا کول فقار او قهاو د الکل جو جل ثناوک کدي و نوي نه موي بتا چا لازم کړه پرز قدیم اغه ستې څنګه چې تلبيه د نبي عليه السلام څخه منقوله نبی صاحب کرامو په کزان الفاظ او قول نبي عليه الصلاه والسلام نومه نکړه همداریکه تپستانه کې وجلل ثناو کوي هغه یو کنوعي موایا داس ګنابه کې نشته او د دې دزور له غوړي کم ثناو کوي کمزګي جلل ثناو له کومه چاره دې دعا دا دعا کې تدا نه درموې بل دعا بلثناء وې نمتشدا خبر نبی رحم نو خصوصا د جنازه کې سواده دعاګان نه د دا تکبير اول نو خصوصا سنری ثابت وایي دا دعا وایي بلثناء وایي جلثناء او پکې موایي دا ته په سره خلک چې دا څو فرض غني ويږي هغه په دا ترتیب سره ویلی شي نو دا د روایت څخه مې ثابت چگه نبیلی السلام جنازه کی پاتیح وی اللہ صدقت عبداللہ امین امباس حدیث تے و من السنة تویلے سنت نموراد دانے کرمانی سے ہوئی مونگا ینی بنقل کو کرمانی سے ہوئی یعنی نمانی کرمانی سے ہوئی چال موران بی سنت ریوغفی کلام امباس الطریقت المسلوکت فی الدین وی قالت تویبی علامة تویبی سی امداویل ویلی چی کی طرح احنپی شاریح نمالی، نداخو پر خبارات آکار، کاری ابنی هازم نمالی، کم تحقیق پیغمبر نموجدی، کم شوقانی تحقیق پیغمبر نموجدی، خوکتا دا علام عینی سے بشاری بخاری نماغذ، ابد لگی. ننظر کم آئی چه کرمانی سے وی، تویبی سے وی، چه دینا صنعت حدیث مربونه، مرد، الطریقه المسلوکتو،